Аудіокниги українською від студії «Калідор». Даний твір озвучено дякуючи підтримці на Патреон. Метю Джар Прибирання орбіт та ремонт супутників Провести 13 годин у глечику Цього більш ніж достатньо, щоб зламати волю будь-якої людини, не кажучи вже про те, що глечик був занадто малий для того, аби служити космічним житлом. Це щось середнє між труною та ліфтом. Біда в тому, що глечики не такі зручні, як труни, і набагато менш цікавіші, ніж ліфти. А ззовні. Очікували жадібні обійми порожнечі. Однак і всередині спостерігалося небагато цікавого. Тринадцять годин у Глечику змусили будь-якого твердокам'яного космічного капітана добровільно видати коди самознищення його корабля. Але Еміліо Васкесу Глечик зовсім не здавався знаряддям тортур вигаданим якимось нелюдськими інквизиторами. Васкес заробляв на життя, змітаючи сміття з орбіти навколо Венери у велику дротяну сітку, прикріплену до носової частини свого орбітального літального апарату Чомпер. На більшості планет цей бізнес дозволить заробити чималі статки. Біда полягала у тому, що Венера була майже не освоєна, а отже і сміття було, як кіт наплакав. Проте ремонт супутників – справа дуже вигідна, а Васкес умів лагодити супутники. Тому у нього з'явилася дуже приваблива ідея. Він виведе Чомпер на орбіту, і той самостійно, без жодної живої душі на борту, візьметься, як зазвичай, за збирання сміття. Тим часом Васкес вийде у відкритий космос у своєму допоміжному ремонтному модулі, тобто в глечику, і почне виправляти поламки у супутниках, доки не повернеться Чомпер. Нічого не скажеш, задум, що треба. І проблема лише одна. Приблизно на сьомій годині добровільного ув'язнення глечик перетворювався з досить тісної та похмурої банки з повітрям у в'язницю суворого режиму для свого нещасного тимчасового мешканця. Якби Васкес одразу це знав, то він зроду не купував би глечик. Але всі ми мудрі по шкоді. Що ж тепер робити? Доводилося миритися з обставинами. Він мав контракт на ремонт системи наведення генератора часток, і він поспішав закінчити роботу, аби не вийти за межі часових обмежень, що загрожували обрушитися на нього. Насамперед потрібно було встигнути зустріти Чомпер. До побачення залишалося дві години, а запізнюватися в жодному разі не можна. Якщо доведеться почекати ще 15 годин, поки судно вдруге облетить орбіту, то заряд батареї може вичерпатися. Але справжній подаруночок чекав попереду. Щоправда, винен був Неваскес, Але що це змінювало, якщо занепокоєння муляло йому, як скалка в гузні? Генератор, призначений для збільшення або зменшення швидкості великих рудовозів, зійшов із курсу і бовтався в небезпечній близькості від орбіти Тікондороги – військового судна, що патрулювало орбіту Венери. І якщо він підійде занадто близько, схиблені на безпеці копи остаточно збожеволюють і можуть навіть відкрити вогонь. Але найбільше, Васкеса непокоїла третя проблема, пов'язана особисто з ним. Він працював метрів за п'ять від неекранованого джерела ізотопів, що подавало енергію на систему наведення генератора променавих часток. Васкис постійно позирав на дозиметр, прикріплений до кишені комбінезону. Спочатку роботи, він набрав п'ять бер, що не так вже й погано при жорсткому випромінюванні. Можливо, наступні два дні випаде трохи волосся і з'явиться кров у випорожненнях, якщо, звичайно, йому спаде на думку простежити за цим. І все ж таки схопити дозу не дуже хочеться. Він уже отримав понад 200 бер, а це цілком нормально для працівника космосу. Звичайно, існує значний ризик закінчити життя в онкологічному відділенні, але він накопичував цю дозу багато років, тож зумів звикнути до неприємної дійсності. Проте Васкес знав, як буде почуватися вранці, якщо підхопить за раз 10 бер. У цьому і полягала головна причина його поспіху. Васкес зупинив маніпулятор – Перервавши процес встановлення нового чіпа замість дефектного, вийняв по одному пальці з напальчників, вивернув зап'ястя з браслета і вирвав лікоть із рукава. Полегшено зітхнувши, він почав люто розчісувати пах. Вакуумний пампер знову з'їхав. Як же приємно буде повернутися у відносну розкіш чомпера! Васкес поправив нейлонові ремені, що не дозволяли безпорадно бовтатися у Глечику, і повторив у зворотньому напрямку весь процес. Як і більшість військових допоміжних модулів, Глечик не був призначений для цієї роботи. Він створювався для інших цілей і Васкес і досі намагався пристосувати його до своїх потреб. Проектувальники відвели на час перебування у Глечику всього чотири години, розсудивши, що навіть останній ідіот не погодиться провести ні хвилиною більше у крихітному замкнутому просторі. Перше, що зробив Васкес, купивши його, це збільшив строк до двадцяти чотирьох годин. Начхати йому на те, що там думають проектувальники – Йому потрібен апарат, який зумів би зберегти життя на орбіті. Тільки так він може націлити Чомпер на золоту жилу зі сміттям, поки сам виводитиме супутник на розчищену орбіту. Він усе продумав, не врахував лише психологічного чинника. Схоже, розрахунки проектувальників все ж таки були вірними. У наборі інструментів, що висів за бортом глечика, були такі, які навряд чи колись йому знадобляться, проте були відсутні найнеобхідніші. Декілька десятків маніпуляторів від найвитонченіших з'єднувачів із пальчиками сантиметрової ширини для електронних приладів до величезних і незграбних гаків, а це ще навіщо. Хімічні виявилися занадто потужними, і конструктори встановили надто багато мініатюрних ракетних двигунів малої тяги, що працювали на стиснутому газі. Він знав, для чого призначено оптоволоконний телескоп і лазерний різак, але зелений яйцеподібний екран з рядами хитромудрих кнопок на внутрішній стінці, як і раніше лишався загадкою. Чимало часу ще мене, перш ніж він переобладнає глечик на свій смак. Схоже, роботу закінчено. Він підключив систему наведення до джерела енергії та почав спостерігати за процедурою запуску. Прилад самодіагностики спалахнув зеленим світлом. Система наведення запрацювала. І супутник уже віддалявся від нього, виходячи на свою орбіту. Знаючи, що копи на ті кондерозі, що сили охороняють свій орбітальний простір, Васкес приготувався якнайшвидше забратися на стежку Чомпера, аби той встиг його підхопити. Ну а потім гарячий душ, останні новини, огляд становища на товарній біржі і сортування сміття. Перш ніж запустити двигуни, Васкес за звичкою глянув в ілюмінатор, щоб ні в що не врізатися. На глечику не було радара, якщо це не той загадковий зелений екран. Попереду яскраво блиснула іскра. Тікон дорога летіла протилежною орбітою. Внизу виднівся генератор, який все ще шукав свою орбіту. Чомпер... Занадто малий, аби його побачити, хоча знаходиться ближче за тікон дорогу. А це що? Схоже, Бетельгейзе на мить зникла. Так і є. Щось закрило зірки у поясі Оріона. Вони потьмяніли на добрих півтори секунди, а потім засяяли знову. Щось велике і рухається швидко. Таких ходоробол на венері немає. Це не рудовоз. Вони літають за розкладом. Транспортний корабель уже тиждень як пішов униз. Васкес це знав точно. Ніхто на Венері не пропустить появу транспортного корабля. І це не туристи. Венера – справжня діра. Кому при здоровому глузді спаде на думку провести тут відпустку? Паленіючи від цікавості, Васкес увімкнув радіо і відразу ж почув голос. «Невідоме судно! Говорить патруль тікон дороги! Прошу повідомити ваш код та змінити курс!» Схоже, хлопчики і стіки теж помітили грізну примару і, судячи з тону диспетчера, надзюрили собі у штанці від страху. «Невідоме судно! Вам необхідно змінити курс! Невідоме судно! Ви порушуєте орбітальні маршрути Венери!» Наказую тримати курс на верхню орбіту паркування. Негайно! Повідомте свій ідентифікаційний код! Голос раптово змінився. Ага, вімкнувся бос. Невідоме судно, говорить поліція Венери. Ви вторглися в простір планети, що охороняється. Змініть курс або відкриваємо вогонь! Те, що сталося наступної хвилини, потрясло Васкеса настільки, що він прогавив найголовніше. Розряд статичної електрики з пекельним гуркотом вибухнув у приймачі. З ілюмінатора бризнув світловий спалах такої сили, що Васкес на декілька секунд втратив зір. Коли ж він знову опанував здатністю бачити і підібрався до ілюмінатора, то виявив у порожнечі космосу лише тліючі жаринки, які розповзалися асиметричною хмарою. Все, що залишилося від ті кондероги. «Невідоме судно! Ти лайно!» – промимрив Васкес. Наступні кілька годин він провів у стані крижаного жаху. Невідомий корабель не подавав жодного сигналу, проте Васкес чув переговори рудовозів. Але ось і вони один за одним почали вибухати, як ті кондерога. Потім настала черга Чомпара. Маленький орбітальний корабель здійснував політу повній тиші. Не вигукував погроз, не стріляв, не балакав по радіо, всього лише плив по орбіті і збирав до сітки сміття, що траплялося на шляху. Але він надсилав сигнали з транспондера, а в його реакторі жевріло зовсім небагато плотонію. Цього виявилося достатньо, аби невідомий знищив і його. Васкес так і не побачив самого пострілу і не міг сказати, чи підпалили чомпер ракетою, енергетичним пучком, або просто зарядом збідненого урану. Що б там не було, а з Чомпером розправилося за дві секунди. Лише крихітний плювок статичної електрики і тьмяно-червона хмарка сміття. Фінал Нарешті Васкесу вдалося побачити ворога, що проходив між глечиком і планетою. Певна річ! Військовий корабель, набагато досконаліший, аніж занапащена тікон де у формі клина, чорний як демон. Васкес ніколи не зустрічав подібної прудкості і маневренності. Корабель змінював напрями з такою швидкістю, що, мабуть, ті, що знаходилися на борту, містилися в резервуарах прискорення, наповнених силіконовим гелем. Ворожий корабель зробив потужний нерок і рванув через дві запаморочливо-гіперболічні орбіти, вишукуючи чергові мішені. Ймовірно, його двигун працював за принципом деформації магнітного поля, про що Еміліо тільки чув, а спостерігати, подібне, раніше й не доводилося. Корабель розправився з генераторами часток, Генератори, зрозуміло, можна було використовувати як зброю. Правда, вони для цього не призначалися, але хтось на зразок Васкеса міг націлити їх на супротивника і повести загороджувальний вогонь, і навіть подряпати фарбу. Усі чотири генератори розлетілися в дим. Васкесу пощастило, що він знаходився поза радіусом дії генераторів, оскільки світлове шоу виявилося надзвичайно вражаючим. У вас киса в очах і полилися сльози. Терморегулятори на мить перенавантажилися. Барабанні перетинки ледь не полопалися, коли глечик стиснуло ударною хвилею. І все-таки він залишився живим. Поки. Під час вибуху Генератор знаходився більше, ніж за кілометр від нього. Васкес не знав, що влучило в нього, і не розумів, якою зброєю було знищено тікон дорогу і чомпер. Але чим би вона не була, ця гидота, напевно, рознесе його на шматки, коли виявить. Васкес не міг втікти, сховатися чи боротися. Залишалося чекати. Через десять хвилин він почув гучні вибухи трьох розпорошених генераторів. А потім невідомий корабель зайняв позицію біля північного полюса Венери. Так там і лишився. Не виходячи на орбіту, не рухаючись, тільки використовуючи свої новомодні двигуни, щоб висіти прямо над Купідоном. Головною базою копалень Так, вони не помітили глечик І не дивно, він порівняно невеликий І не дає великого випромінювання на жодній довжині хвилі Почалася атака на саму планету Яскраві іскри падали з корабля На жовту захисну хмару атмосфери І тут Ванскез побачив те, чого ніколи не бачив раніше і не думав, що побачить. Він уп'явся в оголене обличчя самої Венери. Напевно, удари виявилися настільки нищівними, що розчинили щільне покривало над полюсом і оголили поверхню, що не бачила прямого сонячного світла вже мільйони років. Але чи достатньо вони сильні, щоб розтрощити Купідон? Можливо, ні». Вибухи можуть знищити все, що на поверхні. Будь-який невдачливий шахтар, який невчасно опинився на горі, просто сплющиться під впливом ударної хвилі. Але сам Купідон захований у надрах планети під тоннами вулканічної породи, нашпигованої важкими металами. Ідеальне бомбосховище. База захищена від жару доменних печей, нестерпного тиску кислоти, електричних бур та землетрусів. Якою зброєю можна її пошкодити? Відповідь здавалася очевидною. Час. Ударна хвиля зруйнувала енергоприймальні станції, які виставлені на поверхні, щоб ловити енергію від енергетичних супутників. Без них... Купідон не зможе качати тепло із навколишнього середовища. Коли буде вичерпано резерв, все загине, і нікчемній у космічних масштабах драмі настане кінець. Щоправда, працівники бази можуть кинутися до рятувальних шлюпок, але їх переб'ють, щойно їх човники вийдуть на орбіту. Не залишиться нікого, у тому числі і Еміліо Васкеса. Через шість годин вичерпаються батареї, а за ними очищувач повітря. Втім, навряд чи він протягне так довго. Щоб померти від ядухи, йому ще потрібно пробратися крізь купу уламків ті дороги, Коли сталася атака, Глечик та Тіка були приблизно на одній орбіті. Більшість уланків продовжували слідувати курсом корабля, а Васкес не наважувався запустити основні двигуни з страху привернути увагу. У хмарі, звісно, багато гострих шматків металу, не кажучи вже про величезну брилу спеченого реактора. Бракувало ще до всіх бід отримати граничну дозу жорсткого випромінювання. Він, напевно, схопив вже кілька зайвих бер під час атаки. І тут Васкес раптом згадав, як щіпало повіки, коли розсипався генератор. Тремтячою рукою він схопив дозиметр і підніс до очей. Він купив прилад у перший же день роботи на батьківському підприємстві з очищення марсіанських орбіт. І йому прочитали лекцію про різні види іонізуючого випромінювання, про симптоми гострої та хронічної променевої хвороби. Того дня він слухав краєчком вуха, але з того часу добре засвоїв все, що тоді казали. І ще він згадав свої погрози піти з дому, вступити в армію і працювати на приголомшливих космічних кораблях, про які читав. Батько зі сміхом тицьнув пальцем у його дозиметр. «Ха!» «Фантазуєш, що тебе візьмуть до армії? З таким опроміненням? Ти мариш, хлопче! Дуже їм потрібно оплачувати медичні рахунки, пересаджуючи тобі новий набір стовбурових клітин!» Зрозуміло, батько мав рацію. Бен Васкес помилявся так рідко, що ніхто цього не пам'ятав. Сусіди твердили що тільки безумець здатний купити права на очищення орбіти Венери задовго до того, як почалося її серйозне освоєння. Права, як виявилося, чогось коштували. І це послугувало черговим підтвердженням пророчих зібностей Бена. Він зіграв партію, виграш від якої дістався синові і зумів забезпечити майбутнє Еміліо. Еміліо Васкес Повільно розтиснув кулаки, глянув на індикатор. В він показував 213,452 тисяч мілібер. В день 999,999 тисяч 999, мілібер. Неймовірно! Під час вибуху він отримав не менше ніж 787 мм. Це, мабуть, була смертельна доза. При такому ударі випромінювання кожна клітина його тіла, мабуть, накладе на себе руки у спробі врятувати його організм від ракових метастазів. що, правда, існували ліки від гострої променевої хвороби. Лихо лишень в тому, що в аптечці не було нічого, крім лейкопластеру і слабкого болезаспокійливого. Васкеса охопила паніка. Смертельна доза! Мозок просто не міг перетравити цю інформацію. Еміліо подивився на годинник, щоб визначити, скільки йому лишилося, але одразу ж згадав, що прийшов час входити в хмару сміття. Думка про тонни скручених, обпалених, гострих уламків, що загрожують щомиті попороти стінки глечика, дивним чином заспокоїла його. Ця проблема йому під силу. Але треба потурбуватися про батареї. Еміліо відвернувся від цифр на індикаторі. Ще буде час божеволіти від страху. Плести через поле уламків – це як гуляти тривимірним цвинтарем. Усюди траплялися останки поліцейських різного ступеня розчленованості. Він не мав друзів на тій кондерозі. А кілька трупів належали людям, яких він вважав ворогами. Пихаті критини, що заважали йому чесно вести свою справу. Але такого кінця він їм не бажав. Навколо плавали гори Мотлоху. Фірма з прибирання орбіт просто озолотиться. Ласий шматочок для будь-якого сміттяра. Проте... Васкес не послаблював уваги і невідступно тримав під контролем маніпулятори, розглядаючи хмару і тримаючи на схоплювачі, аби захопити і відштовхнути все більш-менш небезпечне. Глечик треба було забезпечити літієвими батареями, щоб продовжити строк служби очищувача повітря. На тікон кондорозі їх було повно, втім... Які і на будь-якому устаткуванні, що вимагало безперервної подачі енергії. Головні комп'ютери, відмовостійкі системи реактора, ну і таке інше. Краєм ока Васкес вловив миготливий зелений вогник. У цій хмарі залишалося якесь джерело енергії. Він натиснув на педаль, випустив трохи стисненого газу. Якраз досить, щоб ковзнути ближче і подивитися, що там таке. Глечик піднесло до миготливого світла. Васкес миттєвим відчайдушним ривком схопив невідомий предмет. Механізм зворотньої подачі негайно сказав, що здобич у кишені. Васкес прикипів оком до телескопу, роздивляючись на чудну штуковину, затиснуто в механічних долонях. Досить складне нагромадження електроніки. Васкес перевернув його і знайшов лічильник заряду. Літієві батареї були майже повні. Певно, прилад, який вони живили, споживав мало енергії. Якимось дивом у величезному порожньому просторі він виводив саме те, що було конче необхідно і проминув осколки, що вишкірилися сталевими зубами. Безперешкодно опинившись на протилежному кінці хмари, Васкес ретельно вивчив знайдений скарб. Спочатку він думав просто витягнути батареї та замінити ними свої, коли вони видихнуться. Але тут випала інша можливість. На боці приладу виявився роз'єм характерної форми. Як не дивно, відповідна частина роз'єму містилася на тій стороні глечика, яку Васкес звик вважати дном. Мабуть, можна їх з'єднати, і тоді нема чого турбуватися про втрату енергії, поки він возитиметься з батареями. Але відверто кажучи, Еміліо уяви не мав, навіщо цей самий роз'єм був потрібен. Васкес вирішив спробувати. Якщо щось піде не так, він відразу роз'єднає тайгоді. Васкес мав рацію. Обидві частини з'єднувального пристрою ідеально підходили. Далі він перевірив рівень енергії на модулі життєзабезпечення. Ніяких змін. Нехай роз'єм і увійшов у гніздо, але енергія на глечик не подається. Він уже хотів було витягнути його, коли помітив зелений екран, яким маршрували ряди цифр у суворій послідовності, що, правда, незрозумілій Васкесу. «Ну, і що це все означає?» Він потягнувся до екрана, щоб понатискати загадкові кнопки, що вишикувалися на нижній панелі. «Пане!» – гаркнув голос з динаміків. «Стратегічна консультативна система Тета-5 Прим готова приступити до виконання обов'язків!» «Даруйте!» – пробелькотів Васкес. Рев ішов з динаміків трохи вище екрану. «Пане!» – повторив голос. «Стратегічна консультативна система Тета…» «Так, так, я зрозумів!» – обірвав Васкес, намагаючись вловити послідовність у рядах цифр. «Де ви?» Я... Я хочу сказати, хто це? Пане, зараз я, мабуть, прикріплений до стандартного комп'ютерного порту даних на одномісному модулі сьомого типу. І, перепрошую, пане, я не хто, а що? Комп'ютер? Так, пане. Може, перестанеш вправити своє, пане? На нерви діє. Я не можу виконати цей наказ, пане». Ну ти й сноп. Я не можу витрачати енергію на стратегічну консультативну систему, тож, вибач, доведеться тобі скласти компанію купі сміття за бортом. Пане, я маю самостійне джерело живлення, адже я призначений для консультацій під час бойових дій. Васкес мимоволі засміявся. ха, -ха, -ха! Бойових дій! Та ти хоч уявляєш, що зараз сталося? Будь ласка, визначте точніше часовий відрізок, пане. П'ять із половиною годин тому. Знаєш, що тоді сталося? П'ять годин, двадцять дві хвилини тому я перебував у режимі очікування. А до того... У моїй пам'яті нічого не зберігається щодо попереднього періоду, пане. У такому разі... Дозволь просвітити тебе. Ти був частиною космічного корабля «Тікондерога», який патрулював планету Венера. Потім вас атакували, і «Тікондерога» розлетілася в пилюку. Не надто багато від тебе було допомоги під час цих бойових дій. Мабуть, мене не встигли задіяти. Дозвольте спитати, пане, ви єдиний, хто вцілів з команди «Тікондероги»? Ні. Я з Чомпера. Його теж підірвали. У такому разі, чи можу я для своїх внутрішніх протоколів дізнатися ваше ім'я, чин та ідентифікаційний номер корабля, пане? Васкес знову посміхнувся. Мене звуть Еміліо Васкес, Верховний Головнокомандувач Космічних Сил планети Венера, номер Кома. «Дев'ять-дев'ять-дев'ять!» «Перепрошую, пане, але мої протоколи не приймають ні цей ранг, ні ідентифікаційний номер!» «А, заткнися!» – відмахнувся Васкес. У динаміку замовкло, але рядки коду продовжували бігти екраном. Це була марна трата часу. Васкес засунув руку в маніпулятор, збираючись витягнути прилад із гнізда – і приступити до розбирання, але щось зупинило його. Агу, стратегічний піжоне, ти все ще тут?» «Так, пане», – гаркнув комп'ютер. «Ти випадково нічого не знаєш про надмірне опромінення?» «У мене обмежені ресурси бази даних, пане, але вони включають відомості про біологічні дії різних систем озброєння на людські організми». Послухай, я зловив майже 800 бер. Схоже, гамма випромінювання. Може, поради щось? Це смертельна доза, пане. Так, ерудите, знаю. Цікаво, чи є способи лікування за такої дози? Не маю доступу до медичних протоколів, пане. Пропоную адресувати запит лікареві або. Медичній консультативній системі версія 7 або пізніша. Гаразд, зануда, затихне. Я тебе від'єдную. Батареї мені потрібні набагато більше, ніж подібні поради. Пане, мої поради стали б набагато кориснішими, якби я отримав інформацію. Пропоную з'єднати цей модуль із вашим бортовим комп'ютером. Не маю бортового комп'ютера, розумнику. Це просто глечик з руками. Пане, одномісний модуль сьомого типу оснащений вортовим комп'ютером. Прямокутний блок розташований приблизно в центрі внутрішньої поверхні циліндра. Видимий компонент складається із заокругленого екрану, зеленого забарвлення та низки кнопок. А, зрозуміло. Можеш не продовжувати. І що від мене вимагається? Щепити вас разом? Так, пане, якщо натиснути кнопку OPS, моя база даних авто